Зовсім споночіло. Став накрапати дощ. Єлька глибше забилась під брезент, зібгалась калачиком, щоб швидше зігрітись. Бригадир та водій грузовика вернулися пізно, принесли у селеців у газеті пляшку і чорну хлібину. «Маємо комбікорм?» Весело озвався бригадир і запросив Єльку. «Ану, хазяєчко, зволь сюди, зараз погріємось. Тримай хліб, тримай посудину». Не забули і про неї все-таки. Грілися в темріві. Розламували хліб руками на шматки, роздирали оселедці, напій у склянки гранчасті наливали. Був то ніби якийсь ром. Вони його і в темріві точно поділили. Єльку теж умовили випити. Ковтнула кілька разів, обпекло як вогонь. Потім пізніше стала вона догадуватись, що не випадкове, а заздалегідь на, мисле на ними було це вгощання, і про себе думала, що теж не випадково зосталась тут під брезентом. Щось їй ніби спонукало зостатись, хоч і намірів ніяких не мала, ніякої думки не складала наперед, і все ж ніби перечувалось, як воно буде. А було так. Шофера десь не стало, бригадир, зіщулившись, скори біля машини. Собор виступав із темряви неба якось моторошно. Було вже, мабуть, це північ. І вітер розгулявся, гуркотів шматом зірваної бляхи десь на соборних верхах. Через якийсь час бригадир теж забрався в кузов, опинився під халабудою брезенту. «Дозволь до тебе в корінь, чуєш, який вітрюга, не замерзати ж мені там?» І заспокоїв, присунувшись, «Не бійся, не чіпатиму». І хоч мала б одразу відігнати його, але чомусь не відігнала. І навіть коли почула слова «ласки», то теж не обірвала. Хотілося їх слухати. Було щось довірливе в його скаргах на свою долю. Щирість чулись у його співчутті до Єльки. Розуміє, мовляв, як їй оце це на світі без матері, самій. Здається, зараз для неї навіть бажаною була його близькість і його довіра. Він, видно, вловив Єльчин настрій і ще ближче присунувся. Вона відчула міцне тепло його тіла. Гарячі шепоти благання хвилювали. Ласки ніколи не знані пробуджували чуттєвість. Вітер шарпав їхню халабуду, брезент лопотів, а вона чула біля себе жахливе палке. Єлько, раз шевемо, двічі нікому не вдавалось. Стільки, он, мовляв, дівчат перестарків в селі, ніхто й не гляне. Порозлітались хлопці, дівчатами по селах хоч греблюгати. Про шахти ще чула, куди вони удвох махнуть, про щастя, яке треба ловити. І знову. «Раз, двічі жити ще не вдавалось нікому, тож не будь така горда, не бійся, ти ж сама тепер, вільна, ніхто тобі не указ». І таки почувала, що вільна вчинити, як хоче. Може, справді, своє треба ловити, хапати, не відкладаючи на потім. Інші самі ладні йому на шию кинутись, а вона ось таку владу над ним добула, доводить свого бригадира до бостями. Розпаленіла, вже не відпручувалась». А коли міцний смак поцілунку відчула здалось, що оце і є воно Оце і хміль І є кохання Ніч горіла темрявою Була вона найтемніша з усіх ночей Це ніч її падіння Не стала вона святом Єльчиного життя Не принесла ні радості Ні насолоди Нічого, крім болю Вранці пусте було небо Хмари убогі Плебли над собором а вітер улігся. На сході краєчок неба холодно, криваво червонів. Двері собору були відчинені. Починали видавати комбікорм. Дівчата перегукувались в соборі. Треба було і єльці бути там, але її чомусь не кликали, не чіпали. І вона не спішила вибиратися з-під брезенту. Голуб темно брудний, сидів на карнизі собору. Викрасовувавсь, водив грудьми, пташки цівкали в голих деревах, Гілки дерев мокро блищали, зволожені по весняному. Життя було, воно брало своє. Але ця бадьорість ранку, пробудження весни, ясна смужка світання і пташини і цівкіт, і веселі голоси в глибині собору, все існувало якось поза нею. Все сприймала Єлька тепер, ніби зоддалеки, із свого знеможеного до тла спустошеного світу. Наче повинен був би палити її сором за те, що сталося. Вогонь ганьби, гріха, пороку. Але цього якось не відчувала. Був тільки тупий біль, відчуття спустошеності та безмежний розлив туги. Нарешті встала. Треба ж було таки йти. Помагати дівчатам набирати того комбікорму. Шофер, що длубав з моторі, обернувся до Єльки, Якось негарно осміхаючись оголеністю своєї вивернутої, підсмикнутої вгору заячої губи Як спочивалось, Олено Батьківно, і підморгнув з гидкою інтимністю Чи не замерзали під брезентом? Бо я в кабіні замерзав Він, виявляється, був у кабіні Наче ж зникав кудись, а виявляється, був тут І видно по ньому, по цій нахабній, змовницькій посмішці, що знає геть усе «Ну, тепер знатимуть і всі вовчуги!» На митце ошпарило її. Потім знов накотилась байдужість. Побрала до собору і, похнюпившись, по очі закутана хусткою, зупинилась біля порога навпроти навцю з відчинених у соборну сутінь дверей. Не зважувалась переступити поріг. Здавалося, тільки перестопить і станеться щось страшне. Земля під нею трісне. Все соборне склепіння обвалиться на неї. падшо. Осквернено, а там середині було гомінко. Перелунювались веселі голоси. Видно, як галька перестарок стоїть біля кучегуриком бікорму, тримаючи лантух розкритим. Їх хтось насипає, а потім вона раптом задерла голову, ні сіло, ні впало, дико галаснула догори. Гей, на високій полонині. І засміявшись, сказала Оце резонанс. Ніхто на Єлько, наче й уваги не звернув, коли вона. Силуючи себе, таки переступила поріг собору. Ніхто не запитав, чого запізнилась, чого заспала. Її появу в соборі всі сприйняли, нібито навіть байдуже. Але в цій байдужості почувалася якась умисність. В соборі було ще холодніше, ніж на дворі, пусткою мишами смерділо. Вікна дещо позоставались шипки в павутинні, запорошені дертю. Одразу після війни нібито збирались відкрити в цьому соборі антирелігійний музей із куточком місцевої фауни і флори. Але чомусь не вийшло. І лише як спомен про ті намірі, опудало плавневого шуліки припадало тепер пелюкою на дві та де-не-де зі стін з-поміж облинялих мадон шкірились іклами вовчі та вепрічі морди. Уже й вепрів у плавнях нема. А тут шкіряться. Посеред собору кучу комбікорму, Далі звалені цупкі паперові мішки з суперфосфатом. Ще далі в кутку обгризаний темного дерева іконостас з різьбленими гронами та виноградним листям. Колись, кажуть, цей іконостас розпиляли, поділили між музеями, і частина оцей тут зосталась. Закинуто звалищем. Стіни в патьоках. Крізь сіре павутиння темно проглядають сердиті якісь святі. Вічні присмерки стоять по кутках собору. Тільки вгорі, у височині центрального купола, було блакитно, як у небі. Серед золотих зірок сяючи білів намальований голуб з розкинутими крилами. Цілком зберігся і портрет якогось небесного юнака святого в ясно-червоній одежі. Там не видно було ні пелюки, ні павутиння. Там панувало світло небес. Густо блакитне небо, і по ньому золоті зірки. Ніби, вглухнувши, забувши про всі комбікорми, стояла Єлька серед собору і дивилась туди в глибінь найвищої збань, де все ще зосталось, як було при перших майстрах. Та глибінь, мов би, втягувала, всю душу Єльчину втягувала, як вир. Очей не можна було відвести. Паморочно ставало, як стає, кажуть, Людина над безоднею, куди тебе невідступно штовхає. Я опоганена. Мене опоганили. Я не смію. Не маю тут права стояти. Волало в ній каяття. І все ж у якомусь заціпенілому напівзабутті стояла серед цього захламленого храму, втопивши погляд у той небесно-блакитний вір підкупольної висоти. Я з ним незагидженим тільки і зостався о той острівець собору вгорі. Чистотою та високістю навіював і на неї чистоту спокути, відчуття провини і подмух якихось непевних надій. Ота краса, що вгорі. Чому вона і раніше не відкрилась? «Не думай, що ти в планетарі попала, Єлько!» Нарешті окликнули її. «Годі вистоювати. Давай сюди, помагай!» Всі закурені були комбікормом. Дівчат важко і пізнати, де яка, і коли гілька теж взялась нагортати в лантух, то крізь курів убачила тепер тільки запелюжені чоботи чиїсь, що тупо топцювали в дарці біля лантуха.